Другого тисячоліття перед Різдвом може розглядатися як посередня ланка, переходова культура, що посередні зв'язки між трипільською культурою третього тисячоліття і культурою скитів першої половини першого тисячоліття. На прикладі усатівсько-городської культури ми простежуємо, як поступово згасає тип культури, який був властивий трипілью, і зароджується, розвивається явища, що визначать згодом тип і специфічну відмінність скитської культури. З цього погляду і суспільно-господарчому відношенні, і хронологічно усатівська городська культура становить як найяскравіший приклад переходового зв'язку. Усатівська городська культура – супроти трипілля культури вершників. Скити – теж вершники. Вершництво другого тисячоліття було новим явищем в суспільно-господарчому житті країни, оскільки трипілля третього тисячоліття було суцільно-хліборобським. Що ж до вершництва скитів з першого тисячоліття перед Різдвом, то воно в свою чергу вже не було таким новим явищем в життєвому укладі України. Воно було логічним продовженням розвитку тих явищ і чинників, які зродилися на попередньому етапі. Суспільно-господарчий розвиток за скидської доби йшов тією ж лінією, яка виразно намітилася вже за попередній передскітської епохи. З цього погляду, поява скидів на Україні не є нічим випадковим або несподіваним, історично невиправданим. І тим самим і назві скид не доводиться надавати жодного, так би мовити, сакрального значення. Це умовна назва. Дефінітивна функція цієї назви, як про це говорити в модалі, дуже відносна. Ясно одне. Вершництво є приналежністю двох епох, що в історичній послідовності заступають одна одну після Трипільської і Скидської. Отже, ми могли б сказати так. Вершницько-скотарська структура після Трипільської епохи знаходить своє завершення у Скидській. Вершництво після Трипільської епохи ще зв'язано Трипільством попередньої. У цей період воно перебуває лише на перших етапах свого розвитку. Воно робить лише перші кроки і перші спроби. Опановує ситуацію воно вже за наступної Скітської доби. У цьому відношенні цілком правдиво після трипільської епоха є перескидська. Усатівськогородський вершник – це є передскид. скитом він стане на наступному етапі. У скидстві городський уклад господарства знаходить своє повне і завершувальне розкриття. Заступивши трипільську культуру на валах, передскидська культура на коні протягом кількох століть досягає цілковитої зрілості в скитстві як синонімі вершництва, виявленого суспільно і цибічно. Якщо ми кажемо, що на протязі цих двох епох Вершник стає провідною постаттю часу, що саме в цей час він витискає хлібороба, отцовує його на другий план, то ми маємо на увазі як економіку, так і соціальну структуру країни. Це однаково стосується господарчого, суспільного і політично-державного життя країни. Вершництво, скотарство в соціальному аспекті означає завжди виділення економічно заможного прошарку. Створення окремої верстви багатих власників стад, що соціально, а не лише господарчо протистоять залежним одних хліборобам. Виділення прошарка скотарів багатіїв – це одночасно формування панівної верхівки, моменти, як якнайворазніше між собою пов'язані. Процес соціальної диференціації, розподілу суспільства на багатіїв, скотерів і бідняків хліборобів, збагачення вершників почався ще в Передскитський період. Це відзначає, між іншим, професор Щербаківський. У своїй книзі він на сторінці 47-й пише, що вони, носії шнерової кераміки і шліпованих папірців на Україні, завоювавши хліборобів, дуже розбогатіли, це показує один похорон в могилі біля міста Майкоп. При покійнику лежали предмети зі сріблої золота та міді, Є срібні вази, оздоблені образами звірів і навіть ландшафтом Кавказських гір.